Одне лише бентежило мене – де шукати ті чарівні окуляри? Написано було «шукай», а «де шукати» – не написано. Не ходити ж по магазинах «Оптика», яких у Києві багато, і не питати, чи продаються у вас чарівні окуляри. Справді ж дивитимуться, як на божевільного. Очевидно, чарівні окуляри повинні з'явитися несподівано і випадково, як і ота дивна записка. Треба тільки пильнувати. Я сиджу на першій парті, перед самісіньким вчительським столом. Як посадила мене ще в першому класі Ліна Митрофанівна, бо я був найменшенький, так і досі сиджу. Тепер у нас вже не одна вчителька, а кілька. Майже всі молоді, одна тільки старенька, математичка Юлія Юхимівна. У неї дві пари окулярів. Коли вона дивиться на клас, вишукуючи, кого б викликати, на носі в неї одні окуляри. Коли ж вона вичитує з підручника задачу, або коли ставить у журнал погану оцінку, то надягає інші. І оті інші, близькі окуляри, часто лежать на столі перед самісіньким моїм носом. Тепер я дивлюсь на них, немов заворожений, і думаю. А може, саме про ці окуляри йшлося у записці? І може, недарма записка була на аркуші в клітинку – «Може, її написала а, сама Юлія Юхимівна? Може, вона чарівниця? Добрі чарівниці завжди старенькі. Юлія Юхимівна дивиться на мене завжди з лагідною усмішкою. Вона мені, здається, симпатизує. Тому і написала записку саме мені. І так мені кортить, так кортить зазирнути в оті окуляри, що я нарешті не витримую». Хапаю окуляри і швиденько чіпляю на носа. Перед очима усе попливло, як у тумані. Крім туману, я нічогісінько не побачив. Зате почув глузливий вигук ромки черняка. Ой, дивіться, Юлія Юхімівно, Богданець вкрав ваші окуляри. Це він думає, що вони чарівні. Він чарівні окуляри шукає. Весь клас зареготав а Юлія Юхимівна мовчки зняла з мого носа свої окуляри і дала мені легенького щигля. Чим викликала ще більший регіт. Ну чого, чого він такий пащикуватий, той Ромка? Я мало не плакав. А на перерві він підійшов до мене і сказав, ну добре, ну добре, не переживай. Признайся тільки, що ти вигадав ту записку, і я не буду глузувати більше. Була записка, була. Не вигадував я. Ну, ти таки ненормальний. Ти часом у сні не ходиш? Може, в тебе галюцинація якась була? Може, до лікаря звернутися треба? Він уже не кипкував, а дивився на мене із співчуттям, як на хворого. Ну і хай! Я ж то знаю, що не галюцинація була, а насправді. І чого б це раптом виникла така галюцинація? Про чарівні окуляри? Ні! Треба їх шукати! Треба! Десь вони так і є. У моєї бабусі теж дві пари окулярів для телевізора і для читання та штопання моїх шкарпеток. Але ні ті, ні ті чарівними не виявилися. А тоді я наважився і зайшов до оптики, що на вулиці Лютеранській. Вона приватна і загадкова, у дворі, за капельку. Попросив дати мені поміряти сонцезахисні, майже півгодини міряв, міряв. Нічого чарівного не наміряв. Засмучений, вийшов я з оптики і пішов гуляти Києвом.